а після його смерті тимчасове перетворилося на постійне. Жодних господарчих прибудов також не було. Для робітничої сім'ї це невигідно, та все ж якось можна жити. Однак мати і Григорій вирішили взятися до землеробства, інакше сім'я прогодуватися не могла. Після смерті батька на мене і Таїсу призначили пенсію – 30 карбованців на місяць. У роки НЕПУ це ще якось допомагало – а в 30-ті роки цієї пенсії вистачало тільки на школярські підручники і зошити. Проте вона жодного разу не збільшувалась, а мати тим часом старіла. В рік смерті батька, зима 1927 року, їй виповнилося 50. З пошаною думаю про здібності Григорія. У свої 18 років він зумів швидко налагодити господарство. Так швидко, що весною 1927 року Ярові у нас були вже посіяні, але ж раніше треба було добути землю, волів, плуг та інший реманент. Звичайно, допомогли сховані батьком гроші, що були зароблені чинбарським ремеслом. Проте після його похорону до посівної лишалося півтора місяці, не більше, а починати доводилося з нуля. Кепсько нам було того року, голоднувато. Пам'ятаю, з якою радістю я зустрів перший гірок, перчі помідори – а ще пам'ятаю свій перший конфлікт із дійсністю, що коштував мені міцно нам'ятих вух. На сільську площу прибула весела, ошатна карусель. Це була споруда з яскраво розмальованим брезентовим дахом, із-під якого звучала механічна музика. Яскраві коні і лебеді оберталися разом із дерев'яним колом, хоча й досі не розумію, що саме правило їм за двигун. Електромоторів тоді, звичайно, по селах іще не було. Напевне, у брезентовому центрі, довкола якого оберталися всі розмальовані принади, працювали в поті чола, сховані від наших очей сільські хлопці. Але в той час такі питання мене не цікавили. Якщо це карусель, значить має крутитися. Звичайно, у матері не було зайвого п'ятака, щоб я міг покататись. А покататися так кортіло, що я не втримався. Вчипився вже на ходу, зіскочив на коло. Вільний коник знайшовся. Скільки було радості. Світ здавався веселим, святковим. Я кілька разів повторював ці вправи. Господар отримував гроші, усаджував охочих, дерев'яне коло починало рухатися. Відтак господар зникав під брезентовим дахом. Мабуть, допомагав крутити карусель. Саме в цей момент належало виявити спритність, щоб зіскочити на вільного коника або лебедя. Мені таланило. Я став зарозумілим. Збагнув, щоб довільнити власні бажання можна і без грошей за допомогою спритності та відваги. На площі біля каруселі якась бабуся продавала саморобні цукерки-палички, загорнуті в різнокольорові смужки паперу. Вона була з нетутешніх, отже матері не поскаржиться. А втекти від старої я, звичайно, зумію. Наблизився з гуртком дівчаток, що затискали в долоньках мідяки, і хаті з бабусиного кошика кілька яскравих паличок, але бабуся виявилася хитрою, обдарувала своїм солодким крамом кілька підлітків, вони мене спіймали. Серед підлітків був міровесник Петро Литвин, із яким мені доведеться ще не раз зіткнутися в моєму убогому дитинстві. З його боку, це, звичайно, була зрада. Мене привели до господаря каруселі, мужика міцного, з товстими схожими на кліщі пальцями. Мабуть, бабуся була його родичкою, матір'ю або тещею. На очах сільської публіки він вельми ґрунтовно нам'яв мені вуха. Особливо гірко було, що я так і не поласував своєю здобиччю, і в мене видерли з рук ті, що нас догнали». Весною 1928 року я, вже сидячи на коні, гнав степ пару добрих волів – корову і телицю. Уся ця худоба містилася в недобудованій половині хати. Дивним було те, що тварини легко навчилися долати п'ять крутих сходин. Фундамент хати високий, закладений по-хазяйському. Ми самі також ходили через кіз'яки, змішані з соломою. Це завжди мене гнітило. Особливо я червонів перед сусідською дівчиною – полею. До неї мене штовхало несміливе, ніжне почуття. Мені було хороше гратися з нею біля вітряка, що вимахував крилами майже над самою стріхою нашої хати. Я радів, коли вона йшла зі мною за горб, і ми ховалися в бур'яні, яким поросла велика яма, що лишилася від засипаної шахти копальні.